Pán z vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš se vydal na cestu do Tyrského kraje, vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšeli, uslyšela nějaká žena, Jejíž dcera byla posedla nečistým duchem, přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekli, nech najíst napřed děti, není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ale ona mu odpověděla, ovšem pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech, na to jí řekl: Že jsi to řekla, jdi. Zlý duch vyšel z té dcery. Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku, a zlý duch byl pryč. Slyšeli jsme slovo Boží. Přeč a sestry. Nějaká žena síro Feničanka, tedy, ne z židovského národa, ne ta, která by právě podle očekávání Židů vůbec něco věděla o tom, že má přijít Mesiáš, že má spásit svět a že co to vlastně znamená spasit svět, že vlastně má odčinit tu vínu, která, kterou první rodiče, jak si: uvalili na celý lidský rod, že totiž máme blíž ke hříchu než k dobrému, že jsme jak ten pokažený stroj. Ta žena o tom neví nic. Syrofeníčanka. Ale ta žena žádá. Žádá o to, aby její dcera byla uzdravena. Matka. Žádá o milost nad svým dítě. Co by neudělala matka pro své dítě? Bratři a sestry, Pan Ježíš přichází, aby právě do takové situace bez vychodískové vstoupil. Aby vstoupil a vykonal silné znamení. Znamení tedy něco, co nám Oznamuje, jaký je a kdo je. Pan Ten, který je nositelem té spásy, pan Ježíš vstupuje do té situace s tím, že má moc nad smrtí, nad nemocí. Ale ze všeho nejvíc v této konkrétní situaci, že zábranou ani není fakt, že někdo je naprostý pohan. Je to velmi naléhavé tedy pro nás, abychom každému člověku to samé svým postojem, svým nejenom slovem, ale možná dokonce především skutkem. Když jsme taktní a když pomáháme bez ohledu na to, že někdo je jinověrec anebo někdo se deklaruje jako ten, kdo vlastně do kostela nechodí, že vlastně Není věřící. Co se stává, když my projevujeme stejnou ochotu služby, zájem? Hlásáme Ježíše Krista, toho, který tenkrát sklonil se nad Syrofeníčankou. Na Světových dnech mládeže Papež František vyzval mladé lidi, aby naplňovali sen Pána Boha. No, trošku ve mně je takové maličké napětí, co Pán Bůh neví, co dělá, že jakoby se probudí, a najednou si pan řekne, je, je čtvrtek, to by bylo krásný, kdyby tamhle někdo byl uzdravený, kdyby tam něco se odehrálo. Jsme vyzvaní nejenom, abychom vstupovali na principu jakéhosi snu. My jsme totiž přesvědčeni, že pán velice důsledně vede z námi svůj plán a má plán i s tím člověkem, který po nějakou dobu třeba i vzpírá se a jak si nechce nebo nemůže nebo má vyhrady, že i s takovým člověkem má plán Pán Ježíš a někdy bude nám dáno že uslyšíme slovo odmítnutí. Jdi pryč s tím, co mi tady říkáš. A co ty mě budeš vykládat? Máme tedy přicházet s postojem služby, s tím vším, čemu nás vyučil náš spasitel. Ale máme být připraveni na to, že některá místa... Některé situace nebudou ani zdaleka připomínat vděčnost a uvítání, že budeme jednoduše odmítáni. Dokonce, ba, i pro slovo Ježíše Krista máme být od některých pronásledováním. A hlasání pravdy. Jak nám to pán Ježíš otevřeně říká, někdy má být podle toho důsledného plánu spojeno s nesením kříže. Právě nestačí úsilí zaměřené na evangelizaci, s celým tím hledáním nových a ještě novějších a ještě novějších způsobů, co bychom a jak ještě upravili na tom našem hlásání, aby přece ten druhý člověk byl přesvědčen a přijal a nechal uvést se do víry nejenom evangelizace, ale je ještě vyšší stupeň apostolat. Často budete bratři a sestry slyšet, protože v dnešní době to slovo evangelizace je tak módní, ale já si myslím, to není jenom otázka módy, ale možná jakýsi zkreslený náhled. My nemáme být jak ten tlampač, jak ten reproduktor na vesnici, který oznamuje cenu vajíček a že tam ten a ten den se mají odvést popelnice, nebo nevím co. Člověk nemá být lampač, ale celým svým postojem má připomínat Krista. Pomoz nám, pane Ježíši, abychom se ujímali svých úkolů, toho všeho, co si do nás vložil ve křtu, abychom se do toho vkládali celý. Abychom do toho vkladali opravdu všechny naše talenty, ale také, abychom dbali o čisté svědomí, abychom byli opravdoví, upřímní, ať to, co hlásáme, zároveň žijeme. Amen.